Nagyon szép jó estét kívánunk mindenkinek, ez itt a Demokrácia RT, és már megjöttek az első reklamáló SMS-ek, például rossz azt közdi velünk, hogy állítólag ez a műsor fél hatkor kezdődik, most még a 40 elmegy, de ez azért túlzás, elloptatok az életemből, már is fél órát, hát nézzed fej. Sajnáljuk, így van, igazad van, de a műsor az nem 40-kor kezdődik, hanem egészen konkrétan akkor, miután lement a Nemzeti Kulturális Alapnak az ajánlója, és az most eddig tartott, nagyon-nagyon-nagyon sajnáljuk. A reggeli műsort még megértettem, hogy nem sikerült időben kezdeni, de délután megfosztottok, uh, fél óra hallgatástól. Ezt már egy másik SMS író írja, ami egészen meglepő, hogy, hogy többeknek ez a véleményük. És tényleg nem tudunk mit mondani erről, mi nagyon szívesen beszélnénk három-négy órát is, akár az éterben naponta. Nekünk ennyi jut, ennyivel kell beérnetek, és ennyivel kell, hogy mi is beérjük minden esetre. Hát itt látva az, hogy mi és későn kezdtünk és látva azt az iszonyú mennyiségű angol száz zenét, amit most belőköt a zenei szerkesztő az éterbe, Ezért ezt ellensúlyozóan egy kis magyar zenét hallgassatok. legfrissebb hallják. Összedőlni látszik a demokrácia részvénytársaság sportüzletága. A főkép labdarúgásra szakosodott tevékenység eddigi történetének legnagyobb válságát írja át azután, hogy egy jótékonysági mérkőzésen az RT legerősebb és legnagyobb költségvetésű csapata a Dicsőség FC 4-2-es vereséget szenvedett a Kisbercsényi Menekültáborban a Malagavi köztársaságból érkezett árvák alkalmi csapatától. Súlyosbítja a helyzetet, hogy a mérkőzés teljes bevétele eltűnt, és a Dicsőség FC feldühödött játékosai a mérkőzés lefújása után. Súlyosan bántalmazták és sértegették az árvákat, akik menedékért folyamodtak több uniós ország nagykövetségén is. A botrány hatására szinte biztosra vehető, hogy a nemzetközi sportszervezetek hosszabb, rövidebb időre eltíthatják a klubot és a játékosokat minden nemű sporttevékenységtől. A demokrácia érté részvényei eddig 160 pontot estek az események hatására. Most stúdió. És itt a stúdió nem tudom eldönteni, hogy, hogy örüljek vagy felháborodjak, ugyanis ez a két érzelem tusakodik bennem. Egyrészt végtelenül örülök annak, hogy, hogy ennyien hiányoltátok, vagy ennyien szóvá tettétek a műsor késői kezdését. Másrészt végtelenül elkeserít az a stílus, amiben ezt tettétek. Legalábbis leszámítva néhány SMS írót. Igencsak nyomdafestéket, vagy SMS festéket nem tűrő szavakkal illettetek bennünket a késésér, ami természetesen nem is volt késés. Ezért még csak alkalmam sincsen elnézést kérni, mert ez a világrendje, a nemzeti kulturális alap ajánlója után jövünk mi, ezt tudomásul kell venni, és, és azt gondolom, hogy elkezdődött a műsor, lassan egyensúlyba ér minden, ahogy egyensúlyba került most már a zenei kínálat is, és erre nagyon-nagyon fogok figyelni az elkövetkező másfél órában, hiszen addig én szerkeztem a zenét, hogy felváltva legyenek magyar és angol száz számok, mert azt gondolom, hogy ez egy jól bevált mixtúra. Jöjjön az első hírünk a mai napra, Értelemszerűen lehet reagálni erre a hírre a 06303030881-es SMS számon, illetve a 2234881-es telefonszámon, hát jöjjön az első hír. Amennyiben bebizonyosodik, hogy valóban élelmiszerhamisítás történt a megavállalatcsoport élelmiszerraktáraiban, úgy az ott dolgozók is tettesként vonhatók felelősségre nem csak a vezetők, mondta Figyelőnetnek az alkotmányjogász, aki azonban azt is hangsúlyozta, hogy a bizonyításig óvatosan kell bánni ezzel az ügyel is. A politika egyelőre fogadkozik, hogy szigorítja a szabályokat és az ellenőrzést. Naponta látnak napvilágot újabb és újabb információk, félinformációk és sejtetések az élelmiszerbotrány kapcsán, de az idő múlásával, ahogy ez lenni szokott, nem hogy tisztulna, de inkább egyre zavarosabbá válik a kép. Ki miért felelős az egész láncolatban kérdéskörben? Nem tudjuk, lesz -e esélye egyáltalán, hogy valaha megismerjük, mi is történt valójában. Egyáltalán mit kezdjünk azzal az ügyjel, ahol az eljáró hatóság nevetetesen a Pest megyei főállatorvos napokig arra sem volt hajlandó, hogy az élelmiszer hamisítás gyanújába keveredett cég nevét nyilvánosságra hozza. Azzal Indokolva a titkolózást, hogy az érintett vállalkozás esetleg bepereli őket a cég jó hírnevének rontása miatt. Mi az előbbre való tehát a fogyasztók egészsége, vagy a cég hírneve? Tehát az alkalmazottak felelősségre vonhatók, és akkor egy dolgot már biztosan tudunk, lesz felelősségre vonás. A tulajdonosok azok nem biztos, hogy... hogy a törvény szigorú őrei vagy szigorú szolgái elé fognak járulni, mert vagy eltűnnek, vagy felszívódnak, vagy egész egyszerűen csak az ügyvédjüket küldik, aki kimagyarázza őket, és el fogja mondani, hogy erről bizony senki semmit nem tudott, ez az ott lévő alkalmazottak magán egyén és a többi akciója volt, viszont megtudtuk az alkotmányogásztól, hogy igenis, ezeket az alkalmazottakat felelősségre fogják vonni, tehát a kisember az mindenféleképpen valami ilyen típusú büntetést el fog szenvedni. Én nekem egyrésztről az igazságérzetem azt mondja, hogy, hogy tök rendben van, ezek az emberek tudták, hogy mit csinálnak, tudták azt, hogy lejárt szavatosságú vagy lassan lejáró szavatosságú élelmiszereket csomagolnak át. meg meg azt is gondolom, és azt is látom, hogy ezek az emberek ezek végtelenül ki voltak szolgáltatva a főnöküknek, végtelenül ki voltak szolgáltatva annak a gazdasági helyzetnek, hogy nehéz azt mondani egy munkahelyen, hogy, hogy ezt én nem csinálom, hogy én ezt nem hajtom végre. Egy biztos, hogy. Intő példa ez mindenkinek, akit a munkahelyén ilyen kvázi illegális tevékenységre bírják, hogy ne csinálja, mert neki nem lesz esélye se a Kajmán-szigetekre, se valami távoli ázsiai-afrikai országba elutazni a vizsgálatok, meg az elévülés idejére. Ő nekik bizony felelniük kell. A csoportnak a tulajdonosai különben, ez, ez is mai hír, nagyjából felszívódtak, eltűntek, nem nagyon lehet róluk tudni semmi, nem lehet tudni, hogy hol vannak és éppen mit csinálnak, bár azért adtak életjenet magukról. Stefan Fischer a török-bálinti székhelyű megatrét tulajdonosa közleményben cáfolja a vádakat, amelyek szerint tudatosan romlott árut forgalmazott volna. Jelenleg azt a benyomást keltik, mintha én tudatosan tonna számra romlott árut hoztam volna forgalomba. Ezt nyomatékosan visszautasítom, tartalmazza a Stefan Fischer közleménye. Ebben teljesen alaptalannak és légből kapottnak nevezi az őt ért vádakat. Állítása szerint cége sem húst, sem alkoholt, sem dohányt nem forgalmaz. Romlott árut pedig nem hozott forgalomba. A közlemény szerint Stefán Fischer több mint 28 éve működik fethetetlenül tej és sajt vezérképviselőként, és tojást is forgalmaz Magyarországon. A megatrét tulajdonosa ugyanakkor sérelmezi, hogy tonna szám visszatartják a friss termékeit, 300 ezer liter tejet tartanak zár alatt, és mintegy 200 ezer tonna sajtot nem szabad tovább szállítania. Ezért nagy lesz a kára, véleménye pedig az, hogy ezzel a jó hírnevét rontó célzott kampányjal ki akarják szorítani a piacról. Egyben nyomatékosan aláhúzza, nem körözik. Fisher az ellenei cége ellenfolyó aktuális rágalmazások mögött sokkal inkább versenytársai nagyszabású hadjáratát sejti, mivel állítása szerint majdnem 90%-kal szinte az egész magyar kereskedelmi piacot ő látja el tejtermékekkel. Egyben ő szállítja a magyar élelmiszerkereskedelmi láncok, például Tesco penny saját márkáit is. A személyre vetett átcsomagolást illetően Fisher véleménye az, például a tojást óriási raklapokon kapja a cég százezer darabos kiszerelésben. Onnan 30 darabos tálcákon viszik tovább a tojást. A megatréd csak annyit tesz, hogy műanyag fóliát húz rá. Ezért a cégtulajdonos nem érti, hogy ebben mi a rossz. Stefán Fischernél pillanatnyilag nincsen gátlással a ember Magyarországon. Tehát amikor mi tisztelettel megemeltük a kalapunkat Orbán Viktor meg Gyurcsány Ferenc előtt egy bizonyos alkalmakkor, akkor azt kell, hogy mondjuk, hogy Stefan Fischer, te beleillenél ebbe a csapatba. Stefán Fischer, te nagyon elrontottad. Neked nem sajt, meg tej, meg tojáskereskedőnek kéne lenned, hanem legalábbis pártvezetőnek, pártelnöknek, vagy, vagy valami nagyon-nagyon fontos funkciónak az államigazgatáson belül, mert akkor, ha ezt csinálod, és ilyen gátlástalanul, ilyen szemérmeklenül hazudsz bele az embereknek a szemében, akkor biztosan nem várna téged semmilyen felelősségre vonás, semmilyen meghurcolt, ö, meghurcoltatás, hanem egészen nyugodtan és egészen hosszú ideig élvezhetnéd a magas járó minden pénzügyi és egyéb előnyöket. Stefán Fischer azt állítja nekünk, miután láttuk a televízióba a saját szemünkkel, ahogy átcsomagolják az élelmiszert, azt állítja, hogy ez nem történt meg, ez nincs így. Stefán Fischer azt állítja, hogy ö, amikor az ország bekapcsolta azt a bizonyos televízió műsort, a TV2 naplóját, akkor, akkor egész egyszerűen egy kollektív őrület, egy kollektív hülyeség hatalmasodott el rajta, és teljesen félreértette azt, ami, ami történt. Másrésztről Stefan Fischer azért Miközben visszautasítja a rágalmakat, valamire figyelmeztet bennünket. Stefan Fischer az az ember, aki a magyar élelmiszerek, legalábbis tejtermékek tekintetében 90%-ban uralja ezt a piacot. 90%! Az azt jelenti, hogy minden egyes vásárláskor 90% esély, hogy Stefan Fischer terméket veszünk. 90%-os Stefan Fischer termék az azt jelenti, hogy az az ember, aki mondjuk hetente ötször, ötször, ment el, és vásárolt különböző tejterméket, az legalább négyszer romlott, vagy majdnem romlott árut vásárolt, és fogyasztott, és etetett meg gyermekeivel, etetett meg feleségével, vagy ne Isten férjével. Stefán Fisár, én tényleg csak azt tudom mondani neked, hogy végtelenül, végtelenül elfogódott vagyok, és végtelenül megtisztelő, hogy itt Magyarországon láthatunk egy ekkora gátlástalan rablót. Komolyan mondom, hogy hollywoodi filmek, hollywoodi filmekre kívánkozik az a teljesítmény, amit te csinálsz. Gratulálunk! Legfrissebb tűzsde híreinket hallják!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 Ocsmány, aljas és szemét módon a megatréd Kft-t mindenfajta hamisítással vádolja meg, és uh, miután uh, nem szeretnék én is Fisher úr uh, jogi álmok futásának áldozatává válni, ezúton szeretnék felhívni mindenkit, hogy fejezze be a megatréddel uh, szembeni hitelrontást, fejezze be minden ártó, aljas szándékú uh, hamisítás, mert minek nevezzem, minek nevezzem azt, ami történik, meghamisították a, a teljesen jó, teljesen korrektül csomagolt áru, áruknak a dátumát. Emellett meg, meg nagyon szeretném kérni a magyar hatóságokat, hogy ne okozzanak további kárt Fischer úrnak, és engedjék be a határon várakozó 200 ezer kiló sajtot, meg 300 ezer darab tojást. Igenis, Magyarországon mondjuk ki, hat lehet, hogy Fischer... feltételezzük, engedjük meg, hogy akár még ebbe a kérdésbe igaza is lehet, mondjuk a, a, az állatorvosi hivatalnak vagy a rendőrségnek, mondjuk azt. De azt is tegyük mindjárt hozzá, minden cinizmustól mentesen, hogy Magyarországon az átlag érett kor különösen magas. Nem lehet, nem lehet engedni, hogy egy ilyen jó szándékú ember, mint Fischer úr, aki vagy táplál bennünket, vagy, vagy éppen az egészségbiztosítót, kasszáját. hogy nevezik ezt? Segítség. Gyarapítja. Az, igen, gyarapítja, gyarapítja az ő áldásos tevékenységével. Nem lehet, hogy ennek az embernek a tevékenységét ellehetetlenítsük Magyarországon. Én tényleg nagyon remélem, hogy, hogy Fischer úr minden vád alól tisztázni fogja magát, az. Ocsmány, kártevők, akik ellene szövetkeztek, azok le fognak lepleződni, és méltó módon felelősségre lesznek vonva. Te ebben Én nem is tudom, hogy miért nem került az most szóba, amit mindig ilyenkor szoktak mondani, hogy el fognak ijedni Magyarországra a külföldi befektetők. Hát, hogyha így bánunk velük. Nem. akkor nem. Ilyenkor mindig ez szokott jönni, amikor egy múltit bántanak valamiért, hogy, hogy, jaj, hát ne bántsuk, mert akkor, akkor itt hagynak minket a, a, akik a nyakunkon ülnek. Tudod, mit? Akkor, akkor én most tényleg ez nem történt meg, akkor én most ezt kimondom. Ne romboljuk az ország jó hírnevét. Ne engedjük azt, hogy ilyen módon elriasszuk a tisztességes vállalkozókat Magyarországról, akik idejönnek, jó szándékkal befektetni, táplálni bennünket. Ne engedjük. Mindannyian ragadjunk tollat, papírt, ceruzát, és írjunk Gyurcsány Ferencnek, írjunk Orbán Viktornak, ők azok az emberek, akik talán tehetnek valami keveset. Próbáljuk megmenteni Fisher urat, próbáljuk. Nagyon szépen kérek mindenkit. Nem csak pár csomag vésli szavatosságát lehet átszimkézni és meghamisítani. A politikai élet untig mediatizált műbalhéból tudhatjuk, hogy egy rosszul működő rendszer alapvető hibái is jól leplezhetők álbotrányokkal. A leghatékonyabb ábotrány persze az, amelyik valódi botrányként jelenik meg, mint például a most vezető hírként akciózott szavatossághamisítási ügy. Ennek részleteit kár újra elmondani, mert a hír lejárt. Viszont a botrány taglalása közben fel sem merült, hogy egyáltalán szóba hozzák a mögötte, illetve benne rejlő sokkal nagyobb botrányt. Hogyan lehetséges, hogy egy hónapokkal netán egy évvel meghosszabbított szavatosságú vírslit országszerte úgy adnak el és fogyasztanak, mintha még friss lenne? Hogyhogy nem lesz büdös és mindenki számára nyilvánvalóan romlott, még hónapokkal a szavatosság lejárta után sem. Vajon mit raknak bele, hogy ennyire tartósnak bizonyul? Ez az egészben a legbüdösebb, a legnagyobb botrány, az egész élelmiszeripar globális trendjeit és működését leleplező botrány, amiről persze nem esik szó, mert ott vannak helyette a felszínre kerülő média botrányok, hogy inkább beszéljünk arról és csak arról. Addig sem kérdőjelezzük meg az egész rendszer globális működését, sőt a leleplezés és a hatóságok látványos közbelépése nyomán azt gondolhatjuk, hogy a többi élelmiszer kóser és ilyen még egyszer nem fordulhat elő. Szóval az alapvető botrányt átszimkézik és látszat botrányba csomagolva adják el nekünk. Mi meg megesszük, mint az iparilag agyontartósított virslit, ha lejárt, ha nem. Pedig a frissen gyártott és eladott ipari globál virsli hamisított, csak az ugye üzemszerűen és legálisan gagyi. Részlet Kardos Gábor lejárszavatosságú botrányok című cikkéből. Oppá, és természetesen csak én vagyok ekkora paraszt, elfelejtettem bemutatni, itt van a stúdióban személyesen Kardos Gábor filozófus, szabad gondolkodó, kritikus is, aki állandó vendége és mindig-mindig uh, emelkedett pillanat a műsornak, amikor ő megjelenik. Uh, mert ez, ez a tecikedből volt egy rövid summázat. Kimaradt belül esetleg valami? Igen, a más, persze, hát ez csak egy bejátszó volt, de így is a baj, ami ami lényeges. szép hosszú rész volt ez csak egy botrány a látszatbotrányok közül, többet is felsoroltam, aminek az a célja, hogy a valódi botrányról nem, egy véletlenül beszéljünk, ezért erre, ki, erre való a látszatbotrány, amivel belecsomagolják átcímkézik, ugye, a, a, a, és, és akkor nem látjuk, hogy mi az igazi botrány, ugyanúgy, ahogy mintegy ahogy, napok óta beszélnek erről a hús, virsli akármi ügyről. De Minden van benne, igen, de arról nem beszélnek, hogy, hogy hogy lehetséges, hogy az nem lesz büdös hónapokkal később sem, és hogy lehetséges az, hogy megetetnek velünk olyasmit, ami tényleg rejté, hogy, hogy hónapokig ad egy évig eláll. Tehát, Jó, hát azért, mert iszonyú mennyiségű kemikália van benne. Pontosan, na de ez nem ez az igazi botrány, amiről azért nem, nem lesz vezető hír, még ennek kapcsán sem, pedig azért elég evidősnek tűnik, hogyha egy évvel át lehet címkézni, hát akkor ott valami tényleg nagyon bűzli. Hát igen, de, hogy mondjam, Állítólag az Európai Unión belül, és ezáltal mondjuk a magyar szabányok is ugye ehhez konvergálnak, az egyik legszigorúbbak az egész világon az élelmiszeregészségügyi előírások. Tehát bizonyára igazad van abban, hogy, hogy itt a vegyészek és a gyógyszerészek azért keményen megdolgozzák azokat a húsokat, azokat a sajtokat, meg azokat a tojásokat, amikkel táplálkozunk, de, de azért azt vélelmezem, vagy vélelmezik sokan, akár én is, hogy, hogy azért ez egy ellenőrzött folyamat, vagy nincs így. És hogyha azokat is megdolgozzák, akik ellenőrzik, mert de, hát de elég komoly érdekek füzödnek hozzá. Tehát te azt állítód a botrány kapcsán, hogy alapvetően ez, ez csak a jéghegy csúcsa, hiszen ami az egész élelmiszer termelésben folyik, az egész uh, Európai Na, Unión szinten, vagy, vagy az igen. egész világon, az alapvetően az emberek egészségének uh, tudatos megkárosítása. Hát a nagyipari élelmiszergyártás, mert ugye, hogyha... Persze, hogy az ember ökopiacon vesz a termelőtől, akkor, akkor az egy másik helyzet jobb esetben. De, de alapvetően ez a, ez a nyugati civilizációra vonatkozik szerintem, mert hát azért van a világnak számos olyan helye, ahol levágják a csirkét vagy a disznót, és megeszik utána, az egy más szituáció. De a nagyipari élelmiszer, amilyen absztrakt módon kerül elénk, hát arról most derül ki, hogy mennyire nem tudjuk, hogy mit teszünk. Különben én például a csirkékről hallottam, hogy a csirkéket, ezek a, a, ezek a szerencsétlen állatokat ugye úgy azért ezeken a csirkefarmokon úgy tartják, hogy, hogy hát a csirke szinte mozogni nem tud abba a ketrecbe, a ahol e, eltölti életének azt az egy-két hónapját, ami, vagy egy-két hetét, ami e, adva van neki, és a táplálására többek között felhasználják az előtte leült csirkéknek a feldolgozott csontjait. a Csirkének ugye egy csomó részét el lehet adni, el lehet adni a szárnyát, a húsát, hát a csonttal nem sok mindent lehet csinálni, de már azt is kitalálta a, a nagyipar, hogy mit lehet a csonttal tenni. A csontot le lehet darálni, fel lehet dusítani, és tápszerként etetni vele a következő generációs csirkét. Ha emlékszünk még a másik média kacsára, illetve nem kacsa volt, az sem, csak az, az is egy ilyen látszat botrány volt, ami a valódi botrányt A kergemarha kor ott is az volt, hogy elhullott beteg állatok maradványainakból készített liszteletették ezeket a szerencsétlen egyébként növényevő állatokat, mert attól abnormális módon híztak. Aha. Na most ott is a rendszerrel volt baj, de arról nem esett szó, hetekig ment ez a kerge marha kór ügy a médiában, de arról nem esett szó, szó hogy milyen szempont az, egy rendszerben, hogy abnormális hízást kell elérni. Hiszen pont azért kellett volna leállítani azonnal, mert látszott, hogy abnormális módon híznak azok az állatok. Nem? Ez a cél. Ebben a rendszerben az abnormalitás célként jelenik meg. És ugyanez a történet a mind a két helyzetben, hogy a látszott botrányról beszélünk, a valódi botrány, ami meg... Ennek kapcsán kiderülhetne, mert elég lenne kicsomagolnunk ezt a dolgot, ez tényszerűen kiderül belőle, de arról nem beszélünk. De uh, most, hogy, uh, hogy egy tá tágabb perspektívába szemlélve ezt a kérdést, alapvetően te azt el tudod képzelni, hogy uh, 6 milliárd földlakót, vagy lassanként már 7 meg 8 milliárd lesz, és tudjuk, hogy egy jelentős része alul táplált és nem jut megfelelő élelmiszerház, ezek nélkül a nagyipari ö, ö, üze, na, nagyipari méretben történő húselőállítás sajtelőállítás nélkül táplálni lehet? Tehát mert, mert, mert ugye megjelölted a biogazdálkodás mint Igen. azt a kitörési pontot, de az én kérdésem az, mert én, én hallottam ezzel kapcsolatban beszélgetést, ahol azt mondták, hogy, hogy nagyon jó dolog a biogazdálkodás meg lehet azt csinálni, de biogazdálkodással nem tud a Föld eltartani 6 milliárd embert az azt jelenti, hogy éhezés van Na ez a multiknak az érve, az ökológusok meg azzal érvelnek, hogy és, és tények alapján, hogy itt az elosztási rendszer alapvetően a rossz, és igenis ma is megtermelnek a földön bőven annyit, amiből meg lehetne élni, csak hát esetleg máshogy kéne elosztani a gyarmatok és a gyarmatosítók között a javakat, illetve a gyarmatosított országokban nem biztos, hogy rabló gazdálkodást kellene csupán folytatni. Tehát az elosztási rendszer, tehát ma, a mai nap, hogyha megnézzük a, a számadatokat, akkor bőven elég élelmiszer termelnek a földön. Ahhoz és, és ökológiailag is viszonylag tűrhető vagy fenntartható módon lehet ö, olyan mennyiségű élelmiszert termelni, de nem ez a cél. Nem erre törekednek egészen más célok vezetik ezt a rendszert. Tehát itt arról van szó, hogy maga a rendszer rossz, és ezt nem akarjuk szóvá tenni, hanem ehelyett a rendszernek egy anomáliájaként e, véljük felismerni a, a botrányt, pedig az igazi botrány a rendszernek az alapműködése. Mondok egy másik példát, ami szintén az indymedia illetve a n megjelent cikkben volt az a kórházi botrány, amikor, amikor másnak a, az agyműtétét hajtották végre valakin, mert összecserélték őket. Na most ez sem volt lehetséges évszázadokon keresztül az orvoslásban, amikor személyes viszony volt az egyetlen viszony, és nem egy nagyipari struktúrába került be a beteg, mint kórházipari termék, és bárhol felcserélhetővé válik. Hát nyilvánvaló. Most hiába jelentik be, hogy most szigorítani fogják az ellenőrzést, meg ez, meg az, az alapvetően maga a rendszer ahogy működik alapból. A hírek után jövünk majd az SMS-ekkel. És akkor az SMS-ek az ártatlanság vélelméről hallottatok már? Lehet, hogy igazatok lesz, de most még nincs bizonyíték. Inkább a szexi hangulány beszéltessétek, abból nem lehet, mert hát én hallottam az ártatlanság vélelméről. Sőt, nagyon fontos jognak tartom, alapvető jognak tartom az ártatlanság vélelmét. Alapvető jognak tartom ugyanakkor az ember egészségének a védelmét, az egészség hogy mondjam, az egészségünk, az életünk azért csak fontosabb, mint, mint egy, embernek a, egy ember ártatlanságának a, a teljesen irreális vélelme, amikor láttuk, mindannyian láttuk, hogy mi történik abba a török-bálinti raktárban. Nincs, nincs erről mit beszélni, lehet, hogy perelni fog a jó fischer, hát pereljen. Ezt, ezt nem tudjuk megakadályozni, és nem is akarjuk. Jogai neki is vannak természetesen, pereljen. Én úgy tudom, bevizsgálták a termékeiket, és ő más nyilatkozik. Se baj, felhasználható, ellene a bíróságon. Jani már tanácsokat is ad, nagyon szépen köszönjük. Csak egy dolog, gondoljatok arra, hogy például a Madara sáruházban, ez az Ocean, hányszor volt büdös hús már, és még mindig működnek. Ez Big ment teszi hozzá. Majd Ubul megmondja a kivezető utat, a legegyszerűbb védekezés, hogy hazai élelmiszert veszünk. Szerinted? Hát szerintem az a baj, hogy ezekkel mind, mind ilyen félmegoldásokba futunk bele, mert az élelmiszer nagyiparként működik, és teljesen mindegy, hogy melyik multinál, hogy sajnos a, a kisebb közértekben is gyakorlatilag már csak ilyen előre csomagolt szert kapunk kaja helyet. Tehát e, itt az alap azt nagyon nehéz megkerülni, tehát tényleg csak ha közvetlenül a termelőtől veszünk, az a biztos. A szemébe tudunk nézni annak, aki aki adja. adja. És még az is átverhet egész átverhet, bennünket. Átverhet, de ott, ott, ott van egyedül esélye annak, hogy valami más történik. Adjunk egy esélyt Fischernek. Mielőtt forgalomba hoz valamit, fogyasszon belőle nyilvánosan. Jó étvágyat, Herr Fisár. Remélem, sitrevágják vágják a palit, de annyi ideig legalább, míg rárohad a műanyag lakat. Jaj, de szörnyű. De tényleg... Hogy Emberek képesek csatlakozni ezzel a jófisher elleni hangulatkeltéshez, de szörnyű. Sziasztok! Nemrég olvastam, hogy a, hogy a hallottakat jóformán hűteni sem kell a bennük felhalmozódott tartósítóanyagoknak köszönhetően ezt Öregbics Suhansz teszi hozzá. Ja igen, hogy tényleg, hogy so, sok évszázadon keresztül kutatta az ember és az emberiség a fáraók titkát és a és a, a művészetét, <gül> <gül> és aztán jött herfiser és mindent megoldott, de persze nem egyedül, sok-sok herfiser jött és megoldották ezeket a dolgokat. Sziasztok! Nem lehetséges, hogy az olcsóbb élelmiszer, élelmiszer ugyanúgy, mint az olcsó televízió, stb. az államnak is jó? A reálbér vagy mi az összámítás akkor? Ez Bandi kérdezi. Hát az biztos, hogy az államnak nem rossz, hogyha olcsó az élelmiszer és a fogyasztói kosarat úgy tudja összeállítani. Ugye például a nyugdíjasok nyugdíjának emelése, az a nyugdíjas fogyasztói kosára múlik, hogyha vannak olcsó élelmiszerek, akkor értelemszerűen a nyugdíjat is kevésbé emelik. Se felejtsük el azt, hogy ha sikerül kiírni az őstermelőket, meg ugye most kitalálni azt, hogy fizessenek ők is tébét t meg mindent, ha kiszolgáltatottá teszik őket, és lehetőleg felszámolják, ami még van, akkor gyakorlatilag minden olyan ember, aki Magyarországon élni fog, az teljesen kiszolgáltatott lesz, mert az őstermelő, ha úgy vesszük, akkor, akkor egy bizonyos önállósággal rendelkezik, tehát élhet, élhet egy olyan életet, ami autarkiának hívják ezt, tehát amit teljes-teljes függetlenségben nincs kiszolgáltatva semminek, szinte. De hát akkor mivel lehet kiszolgáltatni az embereket az energiahordozókkal, hogy azért fizessenek, és, és fizessenek az uh, ipari kajáért. Sziasztok! Az hogy lehet, hogy akár itt, akár külföldön lejárt élelmiszert magáncég vásárolhasson fel? Hát ez nem lehetséges, de amikor felvásárolják, akkor még nincs lejárva. Az, az ak akkor jár le, amikor kikerül a magyar áruházak polcain. Ugye hát azért kell idő, hát el kell szállítani Magyarországra, át kell csomagolni azért. Nem lehet csak úgy ripstrobszát csomagolni sok száz tonna élelmiszert, ahhoz idő kell. Az idő a jó munkához, meg hát természetesen, meg még több idő kell is, hát itt jó munka történt, hiszen ez jó ideig nem derült ki. Sziasztok! Amikor kifogás az átsoma volt, árut az ósamba, a válasz ez volt Ugyan kérem, az újságok fújják fel hm. Egyet értek az ósán véleményével, az újságok fújják fel Sőt, ö, hamis vádakat terjesztenek herviser ellen Filozófus elvtárs meg tudja fizetni a biókaját? Mert átlag magyar még annak is örül, ha jut neki hóvégén Pakul pakura szalámi az asztalra Nincs választásunk, ezt Mengaróni mondja Hát most mondjuk a pakura szaláminak még nagyobb az ára, hogyha kiszámoljuk azt, hogy mibe kerül az egészség, meg, meg de nem, nem is csak ez. Franciaországban kiszámolták egyszer, hogy a legismertebb gyors táplánc, aminek a nevét nem akarom most mondani, mondjuk nevezzük megdöglesznek, az, az a legdrágább étterem, hogyha hozzászámoljuk azt, hogy mibe kerül a társadalomnak, a TB, az egészségkárosítás, az elvesztett munkahelyek, stb. stb. Ha mindezt hozzászámoljuk, akkor gyakorlatilag a legdrágább étteremről beszélünk. Hát ez tudomány, tehát ugye ez valami kutatás alá Igen, kell? igen, igen, tehát hogyha, hogyha, ugye ez az externáliák problémája, hogy mindig, mindig csak egy nagyon szűk körben számoljuk ki a nyereséget, és ott látszik valami profit. De hogyha hozzászállaljuk a, a környezeti hatásokat, mindazt, amit ez elindít, a dominó elvet is meg, figyelembe vesszük akkor kiderül, hogy, hogy hát nem, hogy profit nem jelentkezik a társadalom számára legalábbis, az mi számunkra, hanem kár keletkezik. Na, és akkor még két gyors SMS. Most mondták a híradóban, a Fischer már gyanúsított szörnyű. A koncepciós per az folyik tovább. Hiá hiába a harcolók éri a mikrofon mögött, és követelek, követelek jogokat Fischer úrnak, és azt, hogy áldásos tevékenységet folytathassa, ez kevés. Sajnos Magyarországon ennek a rádiónak a hangja nem hangzik el, elég magasra és folytatódik a meghurcolása ennek a szegény, jó német embernek. Sziasztok, RT! Sajnos lehet, hogy majd a bárándi féle ügyvédurak, jogtudorok szemrebenés és nélkül értésünkre adják, hogy nem jól és nem kellően megalapozottak a vádak. Úgy, ahogy Prinz Gábort a Megatréd KFC-t is mentesítik a vádak alól, ez a jogállam kellett ez nekünk? Hát nem. Hú, uh, de kemény itt valaki. Na jó, akkor következő hír. annal a szerződést, aminek leglényegesebb pontja talán az, amelyik nincs is benne a dokumentumban. Ez arra vonatkozik, hogy a két jobboldali politikus nincs egymással alá fölérendeltségi viszonyban. Erről maga a pártelnök Orbán beszélt, aki szerint az e fajta politizálás nagyobb erőfeszítéseket igényel, de a nagyobb erőbedobás végül eredményre vezet majd. Az új típusú egyeztetésekhez jó idegrendszer szükséges, ezt tarlósnak megvan tette hozzá Ormán. Ami őt magát illeti, a pártelnök így fogalmazott, én is úgy látom a magam állapotát, hogy én is bírni fogom. A pártelnök elmondta, a megállapodás nehezen jött létre. Úgy fogalmazott, hogy elment a végsőkig, hiszen figyelembe kellett vennie tarlós speciális helyzetét. Orbán ezért havonta egyeztetni fog a fővárosi Fidesz frakció tagjaival és tarlóssal is, akinek továbbra sem kell belépni a Fideszbe, de ő lesz a párt főpolgármester jelöltje 2010-ig. Igaz Orbán hozzátette, ez nem jelenti azt, hogy 2010-ben a pártban nem lesz kiválasztási eljárás a főpolgármester jelöltségre. Pár héttel a választás előtt ez a procedúra lezajlik majd. Feltehető ezek után a kérdés, akkor minek van szükség főpolgármester jelöltre a Fideszben? Erre a kérdésre is Orbán válaszolt azért, hogy a párton kívüli Tarlós István valamilyen úton mégiscsak irányíthassa a párt budapesti szervezeteit. Ez megfigyelők szerint azonban néhány fővárosi fideszes vezető jelenti. Érdekes volt, hogy a keddi szövetség kötésen nem volt például jelen pokorni Zoltán, 12. kelleti polgármester és Kupper András a párt budapesti elnökesen. Orbán arról is beszélt, hogy Magyarországon nem bevet fogalom az árnyék főpolgármesteri titulus, de Tarlós gyakorlatilag ilyen minőségben irányítja majd a Fidesz fővárosi gépezetét. A Fideszben nincs interregnum, nincs köztes állapot két választás között. Bármikor, bármilyen váratlan politikai esemény történne, a Fidesz készen áll arra, hogy akár az ország, akár pedig a főváros életét irányítsa, mondta a Fidesz elnöke, egy újabb indokot említve, hogy miért nevezik meg már most a párt Hát akkor Herfischer után jöjjön Orbán Viktor, a következő percekben, a következő több mint bőfél órában. Hát ez a, ez a szövetségkötés, ez, ez volt a vagy ez a szerződés, ez volt orbán álmok futásának az első állomása, amit az elmúlt napokban követett el. Az van a nagyon érdekes dolog, hogy elvilág ugye, a demokrácia, az, az a választásokról, a szavazásokról, a, demokra, a demokratikus intézmények működéséről kell, hogy szóljon. Na már most, amikor egy. Párt elnök szerződéses jogviszonynal nevez ki embereket bizonyos pozícióra és szerződést köt velük úgyhogy úgy, hogy a tarlós az nem is a Fidesznek a tagja a Fidesznek a képviselői nem választották meg, nem hatalmazták fel arra a feladatra, amit most Orbán Viktor egy szerződéssel ráruház alapvetően kérdésesé teszi hogy, hogy, hogy mennyire veszi maga a Fidesz komolyan a demokratikus játékszabályokat, vagy Orbán Viktor? Majd nem látod? Vagy? E, azért azt a kérdést is emellé tegyük oda, mert ez egy nagyon jó kérdés, hogy van ennek a fővárosnak közgyűlése? Mert itt tulajdonképpen nem, nem az a legnagyobb baj, hogy árnyék főpolgármestere lenne a fővárosnak, hanem egy árnyék fővárosról kéne beszélnünk tulajdonképpen, mert meg lenne egy, bár, bár lenne egy főpolgármester a főváros. Bár a, lenne de. egy főváros, igen. Bár tehát, lenne egy főváros. Igen, a vidéki városunk Budapest, tehát ez, ez, ez, a, ez, a, ez, a, ez a probléma, hogy itt nincs főváros, hát ki van tiltva a vidéket? Hát miről szólnak ezek a traktor ki, kitiltó táblák? egy vidéki ember, én például vidéki ember vagyok, faluról jövök kvázi. De nem traktorral azért. Nem traktorral, hozzá. de valahogy az az érzés az embernek, hogy a, a vidék ki van tiltva a fővárosból. Nem kötelező fővárosnak lenni. Ha van egy olyan város Magyarországon, még elvállalná azt, hogy, hogy, hogy a vidék is oda, oda kell, hogy menjen, mert hát attól főváros, akkor, akkor Budapestnek nem kötelező. Csomó ország van, ahol a, nem a legnagyobb város a főváros. Na jó, de én, én viszont az, jó, szerintem ez mondjuk... Messze jó, vezet Nem csak, hogy messze vezet de nem, nem feltétlenül egy jogos felvetés. És Pécs jobb lenne, Nem, nem azért nem főváros Budapest, mert nem engedi be különböző politikai megfontolások miatt a traktorokat. Mondjuk az már egy jó kérdés, hogy mennyire balkáni az az ország, ahol a politikai megfontolások azok kresztáblákban materializálódnak. Igen, de Igen, de ez, ez mondjuk tényleg messzire vezet. Azért nem főváros Budapest sok tekintetben, mert olyan borzalmas, lakhatatlan, élhetetlen város, különösen amikor az embernek egy dugón kell, dugón, dugók során kell átverekednie magát, hogy például beérjen a munkahelyére, vagy hazaérjen, hogy, hogy ha valami nem működik, akkor az, akkor az funkcionálisan nincs. Ha viszont Budapestre azt mondja valaki, hogy működik ilyenkor mondjuk 6 és 7 óra között, az szerintem vagy hazudik, vagy komolyan gondolja is ő Demszky Gábor. Igen, hát City és Metropolis. De, de, az, de azért ne felejtsük el ami mi jó Orbánunkat. Tehát, hogy szerinted az, meg az szerinted egy korrekt dolog, hogy MBE, egy párt azért... Belsőleg azért valamennyire demokratikus szervezet kell, hogy legyen. Hát ne, igen. Nem, tal talán nem várjuk el, annyi, hogy annyira demokratikus legyen, mint mondjuk egy választás, mint mondjuk egy országgyűlés, de azt mondjuk, hogy kellenek belső szabályok, és elvárjuk, hogy mondjuk egy párt budapesti vezetője mögött legyen ott a, a budapesti tagságnak a támogatása. Méretessék meg! De ez nem szövetség egyébként. Jó, akkor szövetség. Nem is igazi párt. De hát látjuk, látjuk hogy, so, so, hogy sok probléma van vele. Na mindegy, én, én, én ezt tényleg baromi visszásnak tartom, és, és alapvetően értelmetlennek is. Tehát, hogy nem tudom, hogy miből állt volna tarlósnak belépnie a Fideszbe. De hát ez így izgalmasabb ez a játék, mert akkor el lehet játszani azt, hogy ők mennyire civilek. Noha nem. Polgárok és civilek, ugye? De hát ugyanez a. Szerintem, dolg... szerintem ez meg nem ilyen tudatos, hanem arról van szó, hogy a Tarlós azért az nyomatékát adott, hogy ő egy elég autoritárs személyiség. És nem, nem szívesen lép egy olyan párba, vagy az elnöke egy hozzá hasonló autoritárs Tehát, hogy Tehát, ahogy elmondta ugye a hír is, hogy ez az aláfölé rendeltségi viszony, ez nem tetszett Tarlósnak. Ő megszokta, hogy 16 éven keresztül polgármester, ha arról van szó, akkor rálép színes sikám szemüvegére. És Na és a sem. Ő jobban bírja a hierarchiat? Szerinted? Mert ez is egy érdekes volt. Most az Orbán azt mondta, hogy kósa elvtárs, jó elvtárs, vagy mi, hogy, hogy is volt ez. Eee, mert hogy egyre többen kérdezik azt, hogy, hogy, hogy talán a kósa kéne, nem, nem az Orbán ennek a pártnak, vagy szövetségnek, vagy minek Csuk az az Orbán, hogy Kóso elvtárs, jó elftárs. Hát igen, valószínűleg azt értette, hogy tiszteletben tartja a pártelnöknek a monopolisztikus helyzetét ebben a pártban. De hát ugye egyre nagyobb igény van, véletőleg, bár én nem járok így Fidesz körökbe, de, de amit hall az ember, annak alapján egyre, egyre nagyobb igény van. És egyre populárisabb igény, mert az az érdekes, hogy Kósa az nem csak a Fideszben népszerű. Jó, de szerintem ez a... Jó, most, ké két dolog. Kulsa azért népszerű, mert, mert a sajtó egy jelentős része, Orbán Viktor ellenfelét akarja belőle formálni, nem hiszem. amiből különben Kulsa Lajos köszöni, nem kér, és kvázi Orbán... De mi volt kívülni. ennek a kiváltója szerinted? Tehát, tehát azért szerintem ez a történet nem úgy kezdődött, hogy gonosz, a gonosz sajtó leült egy szobába, és azon gondolkoztak keményen, hogy kit lehetne az Orbánnal szemben fölépíteni, hanem úgy, hogy nagyon megnyerte Debrecenben az önkormányzati nem, választásokat. Nem, úgy, nem a, választási legjobban... vereség után, a választási vereség után leült, és azt mondta, hogy szerinte nem Orbán Viktorral kell neki a következő választásnak. Ekkor indult el az ő népszerűsége, <gül> bizonyos jobboldali körökben, meg, meg az egész baloldalon, mondván, hogy végre van egy ember, aki kimeli mondani, aztán ezt már ezerszer visszahívta a kósa, <gül> harmadrészről, meg, meg most tényleg a kósáról csak annyit, hogy most a kósából a minden, mindenki, a ne, nem is tudom a Szuper európát, nem tudom hogy milyen politikust akarja fabrikálni, miközben a kúsával, most tényleg ezek csak személyiségjegyek, meg benyomások, ez csak az én véleményem. Egy ugyanolyan autoritár figura, mint az Orbán, egyszer csináltunk vele interjút, hát jó, nem volt egy Rogán Antal, de, de olyan elképesztően agresszív volt, hogy így megdöbbentem. Tehát, hogy így normális kérdéseket tettünk fel, és olyan agresszióval és vehemenciával válaszolt, hogy én, én szerintem körülbelül, Két hétig tartana az a kegyelmi állapot, amíg Kósa ezt az Európer jobboldali zubbonyt vagy köpönyeget tudná viselni. Két hét múlva meg, meg a sajtón neki menne, és részben joggal is, és kiderül le, hogy az az Európer köpönyeg az tényleg csak egy köpönyeg, és nem több annál. Hát én szerintem azért másfajta intelligenciája van a Kósának, mint, a, mint az Orbánnak, és azért azt is vegyük figyelembe, hogy ő legalább bizonyított valamit. Mit mert, mert egy, egy legalább, legalább második legnagyobb város Magyarországon, a második, ugye? Legnagyobb város. második legnagyobb városban, tényleg elsőpről fölényel, a nagyvárosok közül úgy tudom, hogy ő nyerte meg a legnagyobb fölényel. Miért? Valószínűleg azért, mert nem csak autoritár tud lenni. Egyébként ezt, hall, ezt hallja az ember Debrecenből, vagy ismerősöktől, hogy, hogy a kósa nagyon kemény, és úgy éri el azt, hogy, hogy fejlődik a város, hogy, hogy nem nagyon lehet vele szembe menni. Ó, de na, nagyon jó. Na, de, ez na, Magyarországon ez szimpatikus. De, de ugyanakkor, ugyanakkor ö, nem, látszólag nem él vissza zsűrűn ezért lehet népszerű. Tehát, jó, hogy... nézzet, szerintem meg arról van szó, hogy ö, a 98-as ciklus elején elhatározták az Orbánék, hogy, hogy a Nagy Budapesten szembe is Demszki Gáborral, szembe, különben Gábor is hatalmas fölényekkel nyert itt választásokat, mint polgármester, mm -hmm. miközben a teljesítménye azért erős, erőteljesen megkérdőjelezhető volt, és hogyha valaki egy Szabolcs-Szatmár Bereg megyei faluban a választási eredményeket döngészi, akkor azt kellett volna, hogy gondolja, hogy Magyarországon Budapest az a város, ami a legirtózatosabb, legcsodálatosabb tempóba fejlődik, és egyre is egyre élhetőbb, és egyre is egyre klasszabb hely. Na ez különben nem így volt, de mégis a választási eredményekből ez következett volna. Egész egyszerűen arról van szó, hogy 98-ban hatalmas pénzt is, és nagyon-nagyon sok egyéb erőforrás is bepakolt a kormányzat Debrecenbe, ami, amivel értelemszerűen a város ért, mert hogyha valamit fejlesztenek, az fejlődik. Nem azért, mert, mert Kósa Lajos, nem tudom én ilyen repülőtér épült. Nem azért épült repülőtér, mert, mert Kósa megtervezte és felépítette a kétkezi munkájával, hanem azért, mert a magyar állampolgárok adóforintjait erre fordították. Nézzed meg, hogy Ugyanúgy a 2002-es ciklusban jöttek a szocialisták, és azt mondták, hogy felmutatnak Debrecennel szembe egy szocialista várost Kelet-Magyarországon. Ez lett Szeged, Botkával. Botka volt a másik nagyon nagy fölénnyel győző polgármester, aki szocialista színekben szintén ilyen 60% körül verte meg a Fideszest. Mikor? Most, most, mostani választáson. Tehát, hogy, hogy, hogy Szegeden meg pont az ellenkezéje történt, azért, mert Szeged is nagyon-nagyon sok uh, támogatást kapott, például ugye az autópálya a megyesi kormány uh, idején érkezett szegedik. tehát uh, Tehát ezek mögött, a teljesítmények mögött igazából szerintem elképesztően nehéz megítélni, hogy egy polgármester kívülről kívülállóként mit teljesít. A polgármester, az ki van szolgáltatva a különböző állami uh, Pénzosztó, pénzosztó intézményeknek. Ha ezeknél a pénzosztó intézményeknél ő jól áll, akkor van fejlődés, van fejlesztés. Ha nem áll jól, akkor meg nincs fejlődés, nincs fejlesztés. Ez ilyen egyszerű játék Magyarországon. Én nem tudom, hogy mit rakott le Kósa Lajos, azon kívül, hogy 98 és 2002 között az Orbán kormány által lekítélt pénzeket viszonylag jól költött el. Legfrissebb híreinket hallják.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 Most stúdió! Kósa ávtárs, jó hávtár, itt tartottunk mielőtt nagyon elmentünk volna a Kósa személyiségére, hogy én elmerültem volna őrült Fidesz fóbiámban Kósa személyiség ellenzésében, Kósa elvtárs, elvtár, mi a véleményed a... Jogos volt az, amit a, arról mondtál, hogy a büdzsé elosztás az milyen nagy előnt jelenthet egy vidéki városnak, és hogy a, de ettől függetlenül az, hogy Kósa vált a vidék szóvivőjévében a ma Magyarországon, mert tényleg ezt tapasztaljuk, hogy a médiában is, hogyha meg kell szólaltatni egy vidéki polgármester, valakit, aki a vidék érdekeit képviseli, akkor nem valami megyének a megyei közgyűlésnek a elnökét szól, hanem a kósát. És ez az, szerintem az ő nagy ö, unikuma és nagyon különös, különös ásza a magyar politikai palettán az, hogy ez egy pragmatikus politikus benyomását kelti. Ő nem beszél nemzetmentésről. Csomószor olyan, ha hallgatod, mintha nem is egy Fidesz politikus beszélne. E ne, pragmatikusan közelíti meg a dolgokat. Tehát tényekről jól, beszél. A kósa az különben tényleg olyan, mint, mint a 98-as Orbán, aki nem, nem őrül bele a korona megúsztatásába, meg, meg az egyéb hogy mondja, a mi elképes politizálásba is nem, nem akar a, a nemzet atya meg nagyapja lenni egy személyben. Tehát, hogy a kósa tényleg engem itt kifejezetten arra a 98-as, baromi kemény, baromi progresszív ba, ba, Fideszre ebben igazad van. Tehát, hogy így látszik, hogy a csávú az nem követi Orbánt legalábbis oly módon, mint ahogy a hívek nagy része. És szerintem emiatt nem biztos, hogy érdemes belemenni abba az összes elméletbe, csak a baloldali vagy ballip sajtó építette föl Kósát, mert nem hiszem, hogy nagyon nagy érdekük fűződik ahhoz, hogy egy igazán komoly riválisa legyen ennek a mostani emberüknek, mert, mert hogy azért a kósa valamit tényleg tud. Tehát tényleg pragmatikus. Mondjál még egy pragmatikus politikust, aki ennyire meggyőző pragmatizmussal jelenik meg a magyar politikai életben. Nézd, az úgynevezett baloldali sajtó azért nem, nem egy ennyire tudatos gépezet, hogy ő miért hogy mi az érdeke, hanem egész egyszerűen jó dolog felmutatni egy olyan személyiséget a, a, az ellenzéki váltó belül, a, a, a, a, a, aki, aki nem szolgamódon követi az Orbánt régen, ugye ilyen volt a pokorni. Aztán ő sok tekintetben háttérbe szorult, és, és ennek kiváltása lett, lett a kósa. Na mindegy, mi a véleményed a kósa elvtárs jó elvtárs mondatról? Szerintem ennek a jelentése pont az ellenkezője, tehát ez a task communique hasonlítható, hogy ez azt jelenti, hogy kósa nem jó elvtárs. Ez pontosan azt jelenti, azért a szükségesnek kinyilatkoztatni Orbán Viktor azt, hogy kósa jó mert nyilvánvalóan nem az. Jó, És ezzel, ezzel egyébként ez ellene fordul, tehát maga a szóhasználat is. Tehát annyira szerintem nincs ember, aki, aki ezt szívesen hallaná. Sz szerintem azért viccesnek az tartaná. Kap. Szerintem sok ember van, aki viccesnek tartaná. A Fideszben? szerintem akár a... Jó, nézet azért kapja fel most a média szerintem ezt a mondatot, mert, mert attól az embernek a szájából, aki, aki a, arról beszél, hogy a, hogy a baloldal az hányszor rontott rá az országára, hányszor, nem tudom én, most ugye megint visszajöttek, megint kifosztanak bennünket, most ugye ez az ember ezeket a kvázi kádárnosztalgikus félmondatokat használja, az, az, az, az micsoda ellentmondás, ezért mutatja fel. Engem meg bizonyos tekintetben megnyugtat ez a félmondat. Ugyanúgy vagyok én az összödi beszéddel is, hogy, hogy egyre, egyrészt a nem is a tartalma az érdekes, hanem az, hogy ezek az emberek, a Gyurce is, meg az Orbán is, amikor az emberüket látja a színpadon szónokolni és éppen úszítani az egyik tábort a másik tábor ellen, akkor azt gondolja, hogy ezek az emberek ezek elhiszik azt, amit mondanak. És akkor az ilyen gegekből, az ilyen viccekből, vagy az összödi beszédnek az elszólásaiból derül ki, hogy ezek az emberek azért még mindig reflektálnak magukra. Tehát, hogy az a szerep, amit ők elsajátítottak a tömegek kedvéért, a rajongók kedvéért, az a szerep azért csak egy szerep még nem vált az egyéniségük teljes egészében egyi ezzel a szerepét. Tehát, hogy én kifejezetten jó. viccesnek tartom, amikor a Fidesz azt mondja a kósáról, hogy kósó elvtárs, jó álftár. De azért ezzel egy olyan rétegét is feltártad ennek, hogy, hogy tényleg ez a kommunistázást juttathatja eszünkbe, ami meg arra utal, hogy az Orbán azt érzékelteti, nem utolsó sorban a saját csapataival, vagy nem tudom, így ironikusan, hogy, hogy az ellenség érdekeit szolgálja, hogyha elftás kósa, akkor a, a másik oldalt érdekeit szolgálja az ő erősödése. Tehát még akár ez is benne lehet a kifejezésben. Lehetséges, lehetséges. Én, én, én nem, én elképzelhető, hogy itt a mélye, mélyebb összefüggésben. Ha nem én... akkor ellenség, nem? Elképzelhető, de, de én, én tényleg azt szeretném ebből kilátni, az már lehet, hogy ez csak az én végtelen jó szándékom, amivel Orbán Viktor felé fordulok, Na, hogy, hogy, hogy alapvetően... mondjuk, Meg a <gül> meg ez mi van? mindenki. Én nekem mindenki szimpatikus. Herr Fischer, Gyurcsán, karácsony. Orbán, a, karácsony. a, karácsony, a karácsony, időszakban nem gyűlölködünk. Majd majd, hogyha eljön az új terkör. év, akkor, akkor, akkor jön a, a akkor jön az zúzda. De, de, de én tényleg úgy vagyok vele, hogy ez az ember, aki, aki így folyamatosan úszítja a, a híveket, hogy ezek a rohadt kommunisták már megint itt vannak ötvenben, bennünk, hát lesöpörték a padlás, stb. stb. stb. Az az ember az tud viccelődni ezzel az egész kommunista múltal, meg ezzel az egész kommunista örökséggel, tehát igazából az az üzenet számomra, hogy, hogy az úszítás az, az, az tényleg csak egy, egy jól megfontolt politikai trükk, amivel szavazatot akarnak maximalizálni, de, de azért ő ezt nem gondolja egyra komolyan, és hogyha majd miniszterelnök lesz, mint hogy valószínűleg elnézve a közvénykutatásukat, újra miniszterelnök lesz, azért, azért talán nem ebben a szellemben fogja kizárólag irányítani hát, az országot. Hát ha nem lesz miniszterelnöké. Én, én meg abban látom a pozitívumot, a a abban látom a pozitívumot, hogy a kósa tulajdonképpen a civileknek, párton kívülieknek, de jó szó ez nem. Tehát megint lehet ezt használni, hogy párton kívüli valaki, aki tényleg kívül van ezen a négy pártállami struktúrán, ar arra lehet ma, ma is mondani, hogy párton kívüli. Ugye nagyjából ugyanazt a jelentést hordoz, kezdi ezt hordozni, mint annak idején. Tehát a, a pártok kívülieknek is szimpatikus a kósa, e, mert nem érzelmi politizálást folytat, mint ahogy egyébként a, az orbán szemben szemben felépített Gyurcsányt, teljesen átment érzelmi politizálásba tehát aki ma még mindig el akarja hinni azt, hogy pragmatikusan politizál a gyurcsányát az, az, az, az nem követi az eseményeket hetek óta tehát, semmi más nem csak teljesen érzelmi politizálás, és ebből van az országnak totál elege Jó, valószínűleg mind a két tábornak tehát a két, két nagy pártnak is elege van a híveiknek is valószínűleg valamennyire elegük van ebből az érzelmi politizásból és, és a pragmatizmus jelenthetne alternatívát. Én tényleg azon álmodoztam, hogyha én dönthetnék arról, hogy ki a Fidesz következő kormány főjelöltje, én biztos, hogy egy tandemre szavaznék, tehát, hogy a népszerűek az edzőpárosok már futballban, miért ne lehetne Nagyon jó lenne. Rogán fisár, tehát én ebben hiszem, Rogán és Herfischer, bemozgatták a világot, biztos. Jó, hogy a következő hír, ha nem akar, de itt folytattam a szót? De van még az a feszültség, amit az Orbán érzékeltett megint valami feszültséget az egyik hírben, hogy is volt az, hogy mivel fenyegetőzött? Olvassunk be, mert azért az, mert most itt nagyon pozitív képet festettél róla, akkor, akkor ezt a kis klerobszkürt, vigyük Vigyük bele ezt a Jó, hát a heti válaszban jelentően a következő beszélget, és Orbán Viktor, be, Orbán Viktor a következőt mondja, hogy Orbán Viktor a demokráciára veszélyt jelentő, beteges hazudozónak minősíti a kormányfőt, és kijelenti, minden erejével azon van, hogy Magyarország ne kerüljön olyan helyzetbe, amikor neki tárgyalni kell egy úrcsány Ferencsel. Ez elég fenyegetően hangzik. Hát egyrészt fenyegetően hangzik, más részről meg, ha minden... E Erejével azonban, van, hogy nekerüljön Magyarország olyan helyzetbe, gondolom rossz helyzetbe, ezt? amikor neki beszélnie kell gyúcsányferenccel, akkor lehet, hogy azt érdemes lenne megelőzni azzal, hogy vele beszélni. Tehát. Én, hát ez én... nem fordulhat elő, mint tudjuk. A márciusban újra kezdjük hangulat, egy kicsit ez, a, amit ő itt most mond. De ez elég, elég, elég érdekes hát a Szörnyű az, az önellentmondás ebben, tehát, tehát ő ugye leginkább úgy tudná az erejét és a befolyását érvényesíteni, hogy a miniszterelnökkel tárgyal, tehát hogyha úgy látja, hogy a dolgok az országban rossz irányba haladnak, a legtöbbet úgy tudja elérni, hogyha leül vele egy tárgyalóasztalhoz. És, és ő ezt kizárja, azt mondja, hogy nem, de de azért ő különben mindent megtesz azért, hogy az ország ne kerüljön olyan állapotba, amikor majd esetleg majd neki le kell kerülni. Na nézzétek, tehát az a helyzet, hogy Orbán Viktor megmondta, hogy nagyon-nagyon rossz állapotba kell ahhoz kerülni az országnak, hogy ő Vegye a guztusát ahhoz, hogy leüljön gyorsan, és, és megmentse a, a nemzetet. Jó, egy politikusnak egyrészt ne legyen gusztusa. tehát szerintem itt kezdődik. Igen, bár, bár én azt gondolom, hogy, hogy, a, hogy az Orbán ezzel, ezzel azt jelzi, hogy tehát van itt egy látszat botrány megint, ami be, be van csomagolva a valódi botrány, most azt mondod, hogy tárgyalnia kéne, de kivel is? Nem, az, hogy a legitimitását megkérdőjelezik -e a miniszterelnöknek, azért annak van egy története. Most a média kezdi egyre inkább úgy beállítani, hogy az a botrány, hogy a Fidesz kimegy a parlamentből, valahány szó szólásra emelkedik Gyurcsány Ferenc. Na de miért mennek ki a parlamentből? E, az, azt a nagyobb botrányt már elfelejtettük, ami miatt kimenek. Ugyanez a szélső jobb tüntet az utcán. Ilyen botrány. E, igen, de miért is kezdtek el tüntetni az utcán? Nem az a, nagy a legnagyobb botrányt, mint hogyha a látszat botrányába balcsomagolnánk, címkéznék át folyamatosan a médiában, és azért erről se feledkezzünk meg. Szóval Kiből, azért kiből néhány mondjak. Kósa azért népszerű, mert hitelás, mondja az egyik esemesíró, a másik SMS író kiigazít engem, hogy Debrecen a harmadik Miskolc a legnagyobb, második legnagyobb város Budapest után, ja. de hát mi Budapestet nem számoltuk, azért bontuk Debrecen másodiknak, majd PPP közölte, hogy, hogy Andris most már elég tiszta a kormányzat nem, nem kell tovább polírozni, higgyen el, sohasem elég tiszta, mindig ott kell ügyködnöm, hogy, a, hogy az tiszta is maradjon. Egy percig nem figyelek, és már is csinálnak valamit. Látod, ilyenkor hiányzik a Robi. Robi az mindig hiányzik, nem csak ilyenkor. Az ő jelenlétének a hiánya az tényleg egy szörnyű, szörnyű Oton, fekete lyuk. És akkor még egy SMS Na figyeljetek, a Kósa egyenlő, Fidesz csak más szövegkörnyezet. Miért kell ezt felfújni? Ugyanazt akarjuk. Azzal foglalkozzunk, hogy hol a lé, és mit kinek adnak el még. A Fidesz elnöke szerint, ha sikeres lesz pártja által kezdeményezett népszavazása, az így támadó bizalmi válság akár előrehozott választásokat is szülhet, olvasható a híradóhu az az Orbán interjú, amely a heti válasz csütörtöki számában jelenik meg. A pártelnök szerint nem forradalmi kísérlet utáni apátia vagy vihar előtti csendhonol Magyarországon, hanem egyszerűen advent van. A miniszterelnökkel szembeni bolykottal kapcsolatban így nyilatkozott: Minden erőmmel azon vagyok, hogy Magyarország ne kerüljön olyan helyzetbe, amikor nekem egy a demokráciára veszélyt jelentő beteges hazudozóval kell tárgyalnom. Majd így folytatta: A hatalomba visszatért posztkommunista elit ezúttal nem tudja elkerülni, hogy minden cselekedetéért kiméressék rá a jogszerinti felelősség. Csak a menekülő róka hiszi, hogy aki mellett már elfutott, az többé nem kerül elébe. A demokrácia alapját jelentő elszámoltatást ez esetben sem lehet elkerülni, ha máskor nem a következő hatalomváltás pillanatában. Minden ügyről lehulla lepel. Ebben nincs alkú, nem 1990-et írunk, zárta az interjút Orbán. És nem 1998-at, mert akkor is hasonlóakat hallottunk. Akkor is azt hallottuk, hogy most már senki sem uh, kerülheti a, a felelősségre vonás. Sőt, én igazságos leszek. 2002-ben is ezt hallhattuk. Akkor még egy egész államtitkárságot is felállítottak annak érdekében, hogy senkinek kerülje el a felelősségre vonást. Aztán mi történt? Négy év megyesi kormányzat, három év megyesi kormányzat és négy év orbán kormányzat alatt, ezeknek az ígéreteknek a szellemébe egyetlen ember lett talán felelősségre vonva a szerencsétlen szabadi KB. Szabadi Béla, FIM államtitkár. Már ő tényleg elvetette a súlyokat egy pár dologban. Ő tényleg adjival levélesztett. Ő még azokat a játékszabályokat se tartotta be, amit. Jó, de, de én ezért sajnálom őt. Tehát, hogy igazából tényleg, tehát, hogy, hogy magyar politikusnak olyan nehéz bukni, olyan nehéz akkor neki, neki, és neki sikerült. Tulajdonképpen ez az igazi sikertörténet, ha úgy vesszük. Ha van egy sikertörténet a magyar politikában, az övé, mert, mert egy, egy, egy következő nélküli országban elérni azt, hogy egy politikusként megbukjon és, és fiz keményen fizetnie kelljen érte. Tehát ez, ez egy igazi sikertörténet. Ez De példa szerint. Legalábbis társadalmi szempontból. Tehát Szabadi bélának természetesen nem sikertörténet. Mindenesetre mondom, tényleg hihetetlen. Tehát, hogy itt semmi nem változik. 98-ban pont ugyanez volt. Elszámoltatjuk őket. Nem maradhat következmény nélkül, ami történt ebbe az országba, meg fog ez történni. 2002-ben a szocialisták is ugyanezzel kampányoltak, elszámoltatás lesz keményen, utána megyünk a stráda pénzeknek, az Orbán bányáknak, a nem tudom én minek, aztán mindegyikből, mindegyikről nagy kust. Tehát ja, nem, azért a megyesség is megbuktattak egy, egy embert, azt a szerencsétlen nőt, aki a... a a Parkot vezette, tudod, azt még elő is állították a rendőrök, meg messzenül megmotozták, meg, meg ö, volt, voltak kisebb ö, személyiségi jogi és de de azon kívül. Más szabadít nem motozták meg személyesen, <gül> valami. Le lehet, le, le, le, le, hogy megtörtént, de nem volt még mi a képes a <gül> <gül> <gül> Na mi, mi, minden esetre, hát megint ugyanez a lemez megy. Szerinted vannak, akik elhiszik? Az a drámai helyzet, hogy azért vannak, és nem is kevesen, de a, a, a hívésnek a módja megváltozott. Tehát az emberek most már nem, tehát tényleg teljesen hiszékeny módon hisznek már csak el dolgokat, amit így a médián keresztül közöl velük a hatalom, vagy a, a hatalomnak a ellenhatalma. Nem, nem igazán hisznek benne, csak úgy, úgy, úgy, babonából. Tehát így. Jó, hát körülmé... ez ilyen babonás. Jó, ez átkérdés volt a részemről, mert én azt gondolom, hogy, hogy iszonyatosan hisznek ezek az emberek ezekbe a mondatba, és azt gondolják, hogy igen, most lesz majd felelősségre vonás, ez teljesen egyértelmű, Orbán Viktor megmondta, mert ők már nem emlékeznek abból, hogy 98-ban pont ugyanez, pont ugyanez volt a retorika, és pont ugyanez volt a helyzet, pont ugyanúgy széttárta a karját az akkori ellenzék, hogy hol a pénz, szeretnék látni a pénzt, szeretnék látni az elszámolást, hova mentek el a milliárdok, a 10 milliárdok, meg a 100 milliárdok, aztán ezekből a 100 milliárdokból egyetlen huncut petákot, de egyetlen huncut petákot sem tudtak visszarakni a közös kasszába, pedig abban én tökre egyetértek velük, hogy elmentek ezek a 100 milliárdok. Aztán az Orbán kormányzat alatt ezek a 100 milliárdok, ha más irányban, de ugyanúgy vándoroltak tovább. Majd jöttek a megyesiék, és ugyanúgy egyetlen huncut peták sem került vissza a közös kasszába, ahonnét kiemelték ezeket. Na mindegy. A hát... a profi szerint a a, a magyar közvélemény, tehát nehezünk közel jocónak, három hónapra képes maximum visszaemlékezni. Tehát ez a hosszú távú nem memóriája, van. de három hónap, tehát ami azelőtt történt, az gyakorlatilag, az, az nem létezik. De abban te biztos vagy, hogy az a három hónap működik? Mert én, én szerintem az három nap maximum. még gyorsan, mert lassan vége a műsornak, Egyszer az egyik szünetben meséltél nekem a fogyasztói társadalom végső ellentmondásáról a heroin kérdés kapcsán, és, és a patkánykísérlettel igazoltad és engem az annyira megfogott ez a példa, hogy már többször terveztem, hogy rákérdezek és szerintem hihetetlenül jó zárszó, hogyha ezt elmondod összefoglalva. Nagyon figyeljetek, mert szerintem nagyon ütős. Ja, fogyasztás, mint függés, tehát igen. igen. A, a, volt egy ilyen kísérlet, hogy egy patkány agyába egy elektrodát építettek be úgy, hogy hogy amikor lenyomott egy billentyűt, akkor elélvezett. És az történt, ugye a is ember, ebből is látszik, hogy mikor erre rájött, akkor egyfolytában nyomta a billentyűt, fogyasztotta ezt a dolgot, amit, amit talált, és több százszor vagy ezerszer megnyomta egymás után, majd megdöglött. Tehát ez, ez, egy, ez egy. És erre mondtam azt, és, és erre mondtad azt. A hogy, hogy micsoda ellentmondás az, amikor a kemény drogokat, a heroint tiltja a fogyasztói társadalom, miközben alapvetően az egész fogyasztásnak. Ez a végső motorja, ez a végső célja. A hogy egy, egy ilyen típusú. Te, te, teljesen önpusztító és elpusztító függés legyen. Ö, jól hát, mondtam, már nem mondtam el. Kemény, kemény drog, itt sok kemény drog van azért, így a médiában is. Na jó, hát akkor lehet, hogy nem volt annyira ütős a történet, szerintem minden esetre nagyon szemléletes és érzékletes példa, hogy hogyan tudunk függővé válni, ha patkányok vagyunk, ha emberek vagyunk. Reméljük, hogy holnap rádióhallgatók lesztek, és velünk tartatok és jó éjszakát nektek. Köszönöm Gátlástalanság. Igen, hazudozás. Rendben, korrupció. Mehet, közösségi gyűlöletkeltés.